Shalom och välkomna till programmet Nyheter från Israel Jag heter Dan Johansson Som läser nyheter som har kommit in under veckan här Och den första nyheten det gäller den Tillfångna tagna israeliska soldaten Gulad Shalit som fyllde 23 år häromdagen i fyra år har han suttit fängslad någonstans i Gaza-området Man vet ju inte var någonstans På sin födelsedag så firade han tillsammans med några Hamas-soldater Som är de som vaktar honom Om man nu kan kalla det för firat Israel gör mer intensiv indicier på att Charlitte lever och Röda Korset får inte besöka Hamas fången och gör heller inga stora ansträngningar att ställa Hamas mot väggen för brott mot Genèvekonventionen och de lagar som gäller för krig och krigsfångar. De dömda Hamas-fångarna i Israel däremot de får träffa Röda korset ibland också ta emot besök av sina anhöriga men Shalit kan inte ens skriva till sin familj eller ta emot brev ifrån yttervärlden. Han ska föds när han kidnappades från sin arméposterering och fördes in i Gazasområdet i juni 2006. Ingen utomstående vet något om hans verkliga tillstånd idag. <kör> så är du en kristen så ta det som ett böneämne att Gilead Shalit blir frigiven. Sekerligen måste Israel släppa 112 palestinska fångar ur sina fängelser som en gest för att få loss den unge gräven. Dator vi vetare vid Ben Gurion universitet i Be'sheva de har utvecklat en unik algoritm för att dekryptera forntida hebreiska dokument som har blivit överskrivna med arabisk text. Det här skriver Jerusalem Post. Det främsta intresset rör de forntida judiska manuskripten som fanns i Kairos Geniza. I många fall så har originaltexten skrapats bort Och pergamenten har återanvänts för att skriva en arabisk text över den ursprungliga bortsåddade texten. Och många utav de här texterna de hör härrör från judiska samhällen i Israels land mellan 800-talet och 1000-talet. Och det var dokument som sen fördes över till Kairo. Jewish Agency tror att recessionen fungerar som en katalysator för Aliya, alltså att man utvandrar till Israel för de nordamerikanska judarna. tjänstemän vid Jewish Agency säger att deras statistik visar en trolig ökning på 15 i antalet immigranter år 2009 jämfört med förra året. Många av mina vänner säger han som har funderat på att göra Lia säger att nu planerar de om det att göra det som en följd utav den ekonomiska situationen att den har vänt neråt i USA. Det bekräftade Joseph Mandelbaum en av de nya emigranterna som har kommit till Israel från USA. Och så den palestinska förhandlaren eh Erekat, han säger så här, så kallade moderata röster inom palestinska myndigheten fortsätter att uttrycka extremistiska åsikter i en debatt på Al Jazeera den 27 mars, så säger sig av Erekat, det kommer inte att bli någon fred överhuvudtaget om inte östra Jerusalem, inklusive varje sten, blir Palestinas huvudstad. Erekat crede fullständigt Israels tillbakagrädan dragande till gränserna från den fjärde juni 67 och avfärdade alla kompromisser gällande detta i förhandlingar eftersom han inte kommer att vara del av en marknadsplats som han så. Förhandlaren lo lovordade Arafat för att han inte har get efter för president Clinton år 2000 då den senare då ville att Arafat skulle erkänna att det hade funnits ett judiskt tempel på Tempelberget och eh, Arafat svarade då det finns ingenting under eh, Tempelberget eller över Tempelberget eller Haram al-Sharif som han säger utom Allah så har det startats en studiecirkel uppe i Uppsala Och många är bestörtade över det antisemitiska budskapet som hamras ut i en ny studiecirkel i Uppsala. Jag är förfärad och chockad, säger kommunalrådet Gustaf von Essen, om studiecirkeln där antisemiten Ahmed Rami medverkar som föreläsare. Även Socialdemokratern Knut Nygard, han är alltså i Föreningens Socialdemokratiska Israel-vänner, han är helt sjukkad och bestört. Det här börjar bli riktigt farligt, säger han. Det här är stämningar som påminner om 1930-talet. Det är intressant alltså att inom Socialdemokratin så har man startat en förening som heter Föreningen Socialdemokratiska Israel-vänner istas leda mot en Fredrik Malm ifrån Folkpartiet. Han är minst lika kristisk. Och Gustaf Jonessen då Kristdemokraterna menar att den här cirkelledaren Muhammed Omar och arrangörerna av studiecirkeln medverka till spridning av judefientlighet och hat. Det här är inget annat än ren antisemitisk propaganda som den här cirkeln sysslar med. <kör> det havet. Det är ju på gång att den ska bli få ingå i världens eh, underverk eller naturens sju nya underverk och det är en tävling på gång om eh, det är 28 finalister som ska tävla om den här ett utav de nya underverken. Den lägsta platsen på jorden kommer att tävla fram till år 2111 om både hjärtan och röster hos över en miljard människor runt om i hela världen. De kämpar om 27 andra hemsidor, bland annat Amazonfloden, Galapagosöarna, Grand Canyon, Maldiverna. Ja, det finns gott om konkurrenter. Men förhoppningen med Döda Havets kandidatur i tävlingen är att den kommer att främja turismen i regionen Och så ökar den offentliga medvetenheten i världen rörande problemen med havet som har sjunkit ungefär en meter i höjd varje år under de senaste 30 åren. På över 400 meter under havsnivån och med lyxhotell placerade i en bokäckområdet så är Döda havet idag välkänd som det lägsta och det största naturliga hälsospa-anläggningarna i världen. Och i närheten utav de här anläggningarna finns ju då Masada fästningen. Där finns en Gedi, där finns Einotsokim, där finns naturreservaten samt där finns också Kumran, dit Essena samlades och gömde sina skrifter i de här eh, grottorna, Kumran grottorna. Eller det är också vad det gäller investeringar mycket talar för säger man att Israel är ett bra land att investera i och man säger att det är utomordentligt vad rekommenderar vi säger man Israel naturligtvis eftersom en stor del av världsekonomin är på tillbakagång det är det land som har de absolut bästa framtidsutsikterna Tänk på det här säger man Guds son ska snart återvända för att Gud Guds rike med tronen ska ha sitt hjärta i Jerusalem. Och det innebär en dag att Israel ska vara den ledande nationen i vad som återstår efter den stora vädermödan som kommer allt närmre för varje dag som går. Så frågan är, säger man, vill du göra en bra investering inför framtiden? Ja, då ska du investera i Israel. Och så citerar man olika entreprenörer och ekonomiska ledare. Och så säger man till slut, om nu är den rätta tiden att investera i Israel, hur gör man då? Ja, här är några förslag. Om du har råd så köp ett hus eller en lägenhet och hyr ut till till exempel messianska troende. Och för andra investera i ett företag som startas upp av en ny messiansk immigrant eller för det tredje bli partner med Israel baserade messianska ministries. Så det är till en så ska du få bra ränta på dina pengar så är det i Israel som du ska investera dem. Så har man haft en eh, reklamkampanj om eh, kristen tro. Och eh, vi vet ju att det är en eh, 10 15 000 eh, messianska judar nu eh, där nere. Och man har gjort eh, fem kampanjer. Det är i TV som har gjort de över 6 miljoner människor nådes med evangelium där nere i Israel. Alltså det är hela landet som har berörts. Över 22 000 telefonsamtal fick man in till de här olika kampanjtelefonerna. 4 000 var från palestinier, 1700 från rysktalande judar och 17 000 telefonsamtal fick man ifrån hebrerska judar. 200 bussreklamaffischer i Jerusalem kördes runt på bussarna och över 200 000 kampanjbroschyrer delades ut. Där delades ut 15 000 evangeliserande böcker och dvd-er och tusentals människor fälls nu upp. Så vi ser att den väckelse som vi har bett om och som vi vet att Guds ord talar om, den spirar där nere. Vi ser hur församlingar växer i styrka där nere. Jag ser det själv varje gång jag besöker Israel. Jag ska ner nu under hösten igen, vara där i flera veckor. Vill du följa med så hör av dig du vet var jag finns på på hemsidan www.danjouansson.nu www.danjouansson.nu så kan du höra av dig. Så det är så hur generaldirektören för det internationella atomenergiorganet IAEA har lämnat en rapport om undersökningar om här atomproduktionen och det gäller både Iran och Syrien. Rapporten om Iran till exempel innehåller återigen allvarliga fynd om ökad uranberikning i Iran i strid mot Säkerhetsrådets resolution och över andra aktiviteter som kan sättas i samband med ett kärnprogram i militärt syfte. Återigen gör de alltså bryter om de det här. Och så säger man beträffande Syrien så... Och i säkererpporten många detaljer om suspekta fynd liksom Syriens ointresse för IAEA:s krav att besöka de olika platserna och ge svar på vissa störande frågor. Den här situationen den stärker misstanken om att Syrien försöker dölja bevis på den hemliga kärnaktivitet som äger rum till exempel i Deir Azor i östra Syrien har gått och borde fördöma Syrien för att de döljer de här olika fakta sakerna. Sen har man hittat ett stenbrott ifrån det andra templets tid. Det är ett stenbrott på 1000 kvadratmeter och man har gjort rekognoseringsgrävningar och så plötsligt stöter man på det här. Det dateras som 2030 år gammalt och arkeologerna säger att stenarna med denna enorma storlek de heter ju alltså upp från 3 meters längd och 2 meters höjd och bredd kan ha använts vid konstruktionen av tempelområdet inklusive den västra muren. De tror också att stenbrottet var en del av ett mycket större nätverk utav stenbrott som Herodes använde i stan. Det står klart att Herodes började brytningen närmast templet och jobbade sig sen steg för steg bortåt. Först tog han stenen ur närbelägna Bergsugar för att därefter flytta stenbrottet till mer avlägsna regioner. Ja det här var sista var en notis ur Livets ords eh, nyhetsmeddelanden. Och sen kan det vara intressant att veta, Israel har skrivit tennishistoria, man har eh, besegrat Ryssland och det var inga som helst kravaller eh, vid den matchen. Ja, det var nyheter från Israel. Dan Johansson heter jag. Jag önskar dig shalom och lehitra åt frid och eh, på återseende.